Вірші на Різдво Христове Крім колядок і вертепів, був колись, а подекуди зберігся й досі, звичай виголошувати вірші на Різдво Христове. Виголошувати вірші ходили, звичайно, хлопці-школярі, збираючись невеличкими гуртками по дві-три особи. Змістом різдвяних віршів були священні події – про які, звичайно, згадує церква під час різдвяного богослужіння. Деякі з цих віршів були, очевидно, частинами вертепних драм, повні тексти яких до нас не дійшли. вертепне походження цих віршів указує ще й той факт, що іноді виголошувачі віршів характеризуються під пастухію, вояків царя Ірода, Чорта та інших персонажів вертепних драм. Крім того, різдвяні вірші в окремих місцевостях України ще й досі називаються вертепами. Нижче ми подаємо, як приклад, кілька різдвяних віршів з Лобідської України. «Будьте здорові та не лайте мене, Чого я прийшов, питайте мене, Чого прийшов, яким дотипом, Не сам прийшов я, а із вертепом, щоб вам його показати і про все чудо розказати, що сам чув і що бачу. Коли захочете питати, так цур не перебивати, як ми учора пасли овець в атагу. Та не дивуйтесь на відвагу, бо це було у теплому краї, корм придався зелененький, кошари були готовенькі. Все, як навесні, буває у маю. Усе було гарно, нічого й казати. Як стало вже смеркати, я дав раду гоніть хлопці ватагу та варіть круту кашу з салом, а наївшись каші гоніть ватагу на баз та запирайте добре ураз, щоб який варяга не причвалав та й нашої ватаги не вкрав. Тільки що поснули, збунтувалась уся ватага, Вся від стіни, не наче у броварні брага. Яцько, панасити Тарас, беріть добру дубину Та спешить в арязі усю спину, А жульк, а воно сяє і крилами махає. Яцько каже, це птаха, панас, це пряха, А я кажу, тю дурні, це янгол божий, «Хіба ж ти не бачиш, який він гожий?» І почав питати, щоб почути від нього глас, «Чо ти, янгол Божий, прилетів до нас? Чи душі хочеш забрати? Чи вівці у нас поднімати?» «Я послан не за душами, а послан небесами, повідать вам радісною весть. Бог з неба прийшов і на землі дніась». Ой, лихо, чи не за гріхи карати? Про це нічого й помишляти. Які і є, то він хоче на себе забрати. Гей-гей, яка чудасія, це збулася та професія, що дід Мусій колись казав. Скажи ж нам, янгол Божий, де той дім пригожий? Я рад би вас Проводить та треба на небо летіть, і співати діва днесь, дивіться на цю звізду пільненько, вас доведе вона пряменько, яцько по нас і ти протас беріть лучшу ярку, та понесім породілі у подарку». Взяли, пішли, чого треба, те й знайшли. Там сиділа породілля Божа, як ясочка хороша, на руках дитятко держала, а воно чуть не вимовляло. Там стояло багато царів, аж цілих три, і щось вони в подарунок принесли. Вона від них те все прийнявши, та разів із п'ять спасибі їм сказавши, Додому відпустила, а далі ми приступили. Прийми від нас, Мати Божа ягнятко, та не корми своє дитятко. Вона від нас подарок узяла і разів з п'ять спасибі нам сказала. А ми тоді хто вліво взяв, хто вправо взяв, а я оце до вас попав, щоб вам усе це розказати і вас і з праздником поздоровляти. Здоров були, та з тим, пани, з чим я ось до вас припхався, та не перечте лише мені, бо я то не сподівався, скажу я вам вість чудну і дивну, та тільки жаль, що половину, майже забув, що бачив, а що чув, як по правді вам признатись, а ви скажете... Що було би не братись, Хоч смійтеся, а це не брехенька. Не з себе вигадав я сам, Бо далебі я бачив сам, нас там гурба була чималенька, І був над ними я личман, І звали нас я Опанас, Яцько, Панько, І був Протас, Та ще й Явтух, Підпасич був у нас. І овечат була ватага, Та й не підходь було варяга, А вже дамо парла, аби хто вчув, А це ж було не серед літа, Та тільки у теплому краю Ми пасли овечат до світа, Як навесні бував в маю, Корми задались зелененькі, Кошари були готовенькі, Приволі для всього було. Натирло було де ставати, Була й вода, щоб напувати, Признатись, все до нас брело. Деньок случився веселенький, І вівці паслися гаразд. Надвечір стало так хмарненько, І дощик бризнув кілька раз, І так уже повечеріло, Не зоряно, а похмарніло, то я яцьковій заказав, «Женіть лиш вівці ви з Протасом, та й запирайте з викрутасом, та ще щоб хто там з вас і спав». А ми пішли у вирб'яжок, бо ж недалечко був лужок, паньком я, та ще й я втух, а ось біжить Протас трюх-трюх. А що? Чи справився Протасе? Та глянь лише, Опанасе, як на небі зоря погоріла, Глянь, як уся заядріла. Я гульк, аж далебіщо так. Дивлюся, щось іще ясніє, Та й думаю, від кіля це взалось. Та й зірниця не буває. Ні, це щось дивне бути має, а далі хлопцям указав, «Чи бачите?» – я їм сказав, «Чи бачили ви ту зірницю? Хоть утрінню, хоч вечорницю, бо долебі я зроду бачу сам. Дивись, наш панько як дує!» – я втух, побачивши, сказав, «Вже він не дурно так пильнує». А далі ось і закричав Сюди я в Тухі, Опанасе, сюди я скоїти ти протаси, якийсь варяга причвалав до нас. Ми кинулись туди скоріше, змовлялись бить його дружніше, щоб уже більше він не крав. Ми щоб туди волосся дубом, якби від відьми устає. Ми хто рачки, а хто пугом, аби побачити. То у кошарі є. Дивимось, з краю в край шагає, та ще велике щось літає, не чоловік, а бачте схоже. Панько сказав, «Це гарна птаха, Євтух. Ні, це, мабуть, у... це пряха, панас. Ей, тю дурні, це янгол божий. Як вимовить оце панас, так опустилося серце в нас. Мороз по шкірі нас продрав». А далі трохи ободрились, чого ж нам Янгола бояться, він не кинеться кусаться. Бач, який він гарний, так як пан. Тоді до нього причвалали, а далі разом всі спитали, Що ти, пане, скажеш нам? Ідіть ви до в стан, візьміть з собою і ягнятком, побачите там паню і дитятком. Йому віддайте ви ягня, не думайте, що це брехня, бо цю ніч Христос народився, Син Божий од Діви воплотився. Стрепенувся, та й не стало. Ну, що ж робити тут припало? Тут і у мамого не стало, а що янгол нам віщав, не треба робити, зараз іти в кошару ягнят коловити, що лучше ягня. Той піймалось. Піймавши, як релець, пхались, Та ще совітувались, Щоб ще куди не заблудити. Темна ніч, не видно, де ходити, А далі наш панько напхався, Обстайню лобом як удрався, Та лежа слухає чмелів. А що, панько, покатився? Але на стайню, Нахватився, та й гарно лоб свій підігрів. Ідіть же, хлопці, в стайню та всі рівненько говоріть, щоб не розсердить діву паню, як будемо ягня дарить, скоріш, ідіть та не тащиться, а як казати, вже не вчіться. І тільки в стайню, що впхались, то зараз всі позатулялись, бо світ великий осіяв. А далі трохи ободрились, навколюшки всі упали. Тому дитятку поклонились, а ягнятко пані віддали. «На, кажемо тобі оце ягнятко, щоб не голодне було твоє дитятко». Потім вона виліла нам устати і почала нас ласкаво вітати, як ніби знала нас давно». Біля тієї ж близенько пані, стояв у жовтому жупані, старенький дуже чоловік, як буцім прожив другий вік, біля того дядька близенько, понуривши голови низенько, тут же у самих ясел стояв в бичищі його сел, і вони глянули на нас бурлак, дідок же трохи поворчавши, щось пані на вухо шептавши, балакав з нами сякі так. Затим сказав, «Ідіть ви в мир, проповідуйте, що родився Божий Син. Прощайте, ми сказали, і кланялись порядку всім. Пішли від тіль, як не бували, ідучи коїсь, що розмовляли, і по отари розділились, як нам було і що знайшли. Тоді ми, хто вліво, а хто вправо взяв, «Я от це до вас попав!» Слобода Тарасівка на Слобожанщині, селянка Мозгова «Звізда світла з востоку гряде, За собою трьох царів персидських веде, Поклін дати царю і пану, Вишніх сил всього світу гетьману, Король Ірод дуже смутився, Що Ісус Христос від діви народився, Велів питати, по всіх землях шукати, Велів губити, малих діток ізбити, збити, Одних кіньми топтали, Других у полі роздирали, матері гірко ридали, Руки свої до Бога піднімали. Ой, Іро, де безумний, Як ти в собі жалю не маєш, З невинних младенців кров проливаєш. Трон у 1908 році етнограф Бесараба записав тексти двох народних вистав у містечку Новопрага та в селі Іванівці на Херсонщині. Обидва ці тексти надруковані в одному з видань Імператорської академії наук. І називаються вони «Трон», ймовірно, від трону царя Ірода. У передмові до цього видання читаємо таке. «Кілька років тому у дні Різдвяних свят можна було бачити на вулицях Переодягнених хлопців, що заходили у заможніші доми і пропонували виставу. А далі пояснення «Трон» – це народня трагедія-містерія. Всі дієві особи у цій містерії одягнені відповідно до тих ролей, які вони виконують, деякі в машкарах і характеризовані. Для виконання характерів є і предмети – царська корона, зброя, воїна, коса для смерти тощо. Трон, як і вертеп, складається з двох частин – релігійної, де головну роль грає цар і род, і світської, де міг би проявитися народній, національний характер. Але в обох текстах, записаних Басарабою, ми нічого українського не знаходимо. Натомість друга – Дія, відкривається піснею, їздив, їздив, руський цар. У передмові до текстів обох вистав є така приписка: Тепер, в останні 10 років, з наказом поліції, ця невинна народна містерія заборонена з уваги на небезпеку проти урядової агітації в народі під виглядом трону. Це дає нам підставу думати, що були і інші трони. Без русского царя, тексты яких, на жаль, до нас не дійшли.